Sverigedemokraterna har gjort upp med rasismen, men i Kaliber förra veckan kunde ni höra hur det lät på deras interna möten. Nu tar vi oss från partidistrikten och uppåt mot partitoppen. Hur är skärgången där? Det är journalistikens uppgift att granska politiker och politiska partier. Löften och faktunderlag, krognotor och taxiresor, städhjälp och barnflickor, moral och dubbelmoral. Så ser de demokratiska spelreglerna ut och så här granskas alla större partier och politiker i Sverige dag efter dag, år efter år. Sverigedemokraterna är ett parti som gjort stora framsteg. Om det var ett val i december eller januari hade de kommit in i Sveriges riksdag. Därför har vi valt att granska det här partiet också. Förra veckan hörde vi hur det låter på interna möten med Sverigedemokraterna. Vi hörde invandrargrupper kallas för råa barbarer och att de har det i ryggraden. Detta trots att partiet utåt helt gjort upp med sitt rasistiska förflutna. Vi hörde hur diskussioner landade i uttalad rasism på en tredjedel av mötena. Det var inte privata möten. Det var träffar med representanter i ett politiskt och etablerat parti. Vi hörde en nämndeman, kandidater till Europaparlamentet, ledamöter, en revisor. Efteråt så kallade partiledaren Jimmy Åkesson dem för perifera medlemmar. Så idag ska vi ta oss uppåt. –mot partitoppen. Olof Palme gick på bio. Han kom ut strax efter tio. Tjalalalalala. såg pistolen blänka. Strax därefter blev hon efter Lisbeth såg pistolen blänka. Strax därefter blev hon enka. Det här är delar av styrelsen för Sverigedemokraternas ungdomsförbund som sjunger på färjan till Tallinn. Med på den här resan finns också folk från partitoppen. En reporter från Kaliber åkte med på den här resan. Vi ska återkomma till den Tallinnresan längre fram i programmet. Det är en sen kväll i december och på restaurang Lövenbrau i Stockholm håller Sverigedemokraternas ungdomsförbund julfest. Restaurangen är fullsatt och från Sverigedemokraterna äter ett trettiotal personer julbord. Partitoppen är medbjuden och vid ett bord sitter partiledaren Jimmy Åkesson och fingrar på sin mobiltelefon. Det har precis kommit ett sms. Jag tänker inte hålla tal, men jag tänker dels tacka för dagen. Och så fick jag en liten trevlig nyhet att vi har 4,5 procent i dagens SIFO. Får... 4,5 procent enligt SIFO. Det skulle innebära en riksdagsplats om det var val. En siffra som sätter knorr på julfresten. Med på festen är också Kalibers reporter Caroline. Caroline har varit med i partiet sedan september förra året. Och hon har hört den här vanliga traditionella kungsången under hela sin partiresa. Men hon kommer också få höra helt andra sånger längre fram. Tillsammans med två andra reportrar har hon blivit medlem i Sverigedemokraterna på uppdrag av Kaliber. Syftet är att spela in hur partiet agerar inåt och jämföra det med bilden utåt. Deras uppdrag har varit att passivt registrera vad de ser och hör. Det här reportaget är alltså delvis inspelat med dold mikrofon. För några veckor sedan fick Caroline erbjudande om att sitta i ungdomsförbundets styrelse som suppleant. Och för första gången träffar Karolin Ungdomsförbundets ordförande Erik Almqvist och partiledaren Jimmy Åkesson. De diskuterar Jimmy Åkessons medverkan i svt serien Halal-tv där tre slöjklädda muslimska tjejer var programledare. Alltså de skakar inte hand. Jag menar, gjorde ju det. att vi hade läst men när vi tror var i tillbaka. så var det någon sån här, vad ja, dam som mötte Så det jag vågar, liksom inte sträcka fram handen och de väntar du på vad de skulle. Göra, jag vill inte ställa till någon scen där. Jimmy Åkesson vill inte ställa till någon scen säger han. Och kanske har det blivit hans signum. Han uppträdde professionellt, liksom partistyrelsen och liksom kollegan Erik Almqvist i ungdomsförbundet. Åkesson säger att Sverigedemokraterna genomgått en gigantisk förändring sedan han gick med i mitten av 90-talet. Vi beslöt oss för att träffa en av partiveteranerna för att förstå innebörden i det som Åkesson och dagens Sverigedemokrater säger. Att partiet är något helt annat än vad det var för. Vi tar tåget ner till Växjö för att träffa Mats Tolgen. Han satt i Sverigedemokraternas partistyrelse från 92 till 96 och var ordförande i Smålandsregionen. Sedan dess har inte han haft några politiska uppdrag, men han är fortfarande partietrogen. trogen. Gärna. Tolgen tar emot ett radhus i utkanten av Växjö. Det är lördag förmiddag och han är lite sliten efter gårdagskvällen då han hade folk hemma. Han berättar att han började sin politiska bana i Nordiska rikspartiet som kallar sig för klassiskt nationalsocialistiska. Sen gick han över till Sverigedemokraterna. Tolgen blev mer eller mindre en profil i Växjö där han agiterade och sålde bland annat lit maktmusik på gatorna för att dryga ut partikassan. Det här var ju kom Koneberg där. då var det. Mats Nederpartiet som ville ut invandrarna. Det var jag rätt stolt över det. Palme är det värsta som har hänt? Ja, det fick jag med faktiskt. Jävla landsförrädare han för länge sedan. Han skulle aldrig få det länge sedan, så länge som han de var. Det första han de gjorde när han kom in i plenissalen utropade internationell solidaritet. Det, det är det jävligaste som hänt i Sverige när han fick makten. Men, men att han var grunden till den ökade invandringen? Ja, vad jävla svin var det? det var 1975 som Olof Palmes regering sökte sig bort från assimilationspolitiken till förmån för en mer mångkulturell politik där invandrare uppmuntrades att bevara sin kultur. Samtidigt ökade invandringen från utomnordiska länder. Men Tolgen, liksom många av dagens Sverigedemokrater, har inget emot den gamla skolan Socialdemokrater. Vi är gamla socialistiska partier. Ja. För nationalsocialist får man inte säga. Ta med parallellen till Tyskland. Ja. Nationalsocialisterna där ju. Men vi har ju socialistisk politik med en jävla massa nationalism. Men hur var det på den tiden? Var det många som kallade sig för nationalsocialister i SD? Nej, det var inte. Men var vi ibland i stycken då som... Det var lätt att slänga upp ögonen och tro på det ultimata och det rena, det goda. Okay, vi hade ju bara drömmar så om, var mest vi levde våra fötterna på jorden. Det var ju svensk politik, vi sysslade med mm. Så det är lite för att reta upp motståndarna när man står och lite åt och ibland. För idag, jag menar, skulle du hajla och vara Sverigedemokrat så skulle du bli utesluten nu än en krig? Ja, offentligt om man gör det offentligt ja. Vi är partins ja. Hell, det får man inte göra. Men ibland man blir man så frustrerad Ibland liksom, så man släger ut det här i ögonen, Bara för att jävlas Men händer det att ni gjorde det internt liksom. Ja, det händer det ibland Man spelar hos, hos Västermarschen de Den gick igång förresten Hos Västermarschen <laughs> Jag frågar Tolgen om han kan spela upp marschen Han letar upp den på Youtube Det ja, är ja. Horst Lied, som låten heter, var det tyska nazistpartiets officiella sång och fungerade i praktiken som en andra nationalsång. Idag är den förbjuden i Tyskland, men för Mats Tolgen väcker den minnen som när Sverigedemokraterna hade möte i Göteborg. Eller I Götaplatsen? I Götaplatsen, ja. Mm. Där öppnade jag dem en gånger. Där hade ju Valkyrian av Wagner, hans alltså öppning. Okay. Och jag var konferensé och skulle öppna då ju. Det var mäktigt av det. Ja, fanbärare och fackelbärare Står varannan upp då Jävla häftigt var det Fanbärare, fackelbärare och valkyria med Wagner Mats Tolgen kallar Göteborgsmötet för Nürnberg i miniatyr Jag brukar säga att det är Nürnberg i miniatyr var det Det var häftigt var det Han tror inte att ett sånt möte skulle vara möjligt idag Men han tycker att dagens Sverigedemokrater är ungefär samma parti nu som då Fast lite försiktiga De är för tunna idag men vi kan ju förstå det. Där. De fina korridorerna är nu och liksom, det putsar lite på fasaden och så här. Men, men det visst är det så. Ideologin är samma idag som vi igår egentligen. Så det är ingen skillnad så. Det är liksom, och de har inte ändrat på politiken vid samma parti idag som vi var då egentligen. För när man läser deras egen bok då, 20 år med SD, då får man ju förstå att partiet har förändrats jättemycket. Hur många som säger? Ja. Jag är ju inte aktiv idag, så jag vet inte hur liksom, jargongen går internt där uppe heller. Så, ju. Men nu var jargongen internt då? Alltså jämför med hur ni var utåt. Ja, det kan jag ju inte sitta här och sätta dig, så du sänder dig. <laughs> <Knöppel> du <där. laughs> Mats Tolgen tyckte alltså att partiet inte hade förändrats nämnvärt. Men menade han verkligen allvar? Hur kunde han säga att Sverigedemokraterna bara hade förändrats på ytan? Under hans tid flörtade Sverigedemokraterna öppet med högerextremism. I Sverigedemokraternas ungdomsförbundstidning såldes bit maktmusik med band som Bärsärkarna. Som sjöng Fighting for White Power och hyllade Ku Klux Klan på sina skivomslag. Mats Tolgen sålde samma skivor på torget i Växjö. Men det här var snart 15 år sedan. Kanske har värmen för den här typen av musik försvunnit. Vi ska återkomma till det längre fram i programmet. Men först ska vi träffa partiledare Jimmy Åkesson. Hallå, hallå! Den 19 december åker Kaliber ner till Sölvesborg i Blekinge för att träffa Jimmy Åkesson i en öppen intervju. Det är en inte vinterdag. Men längs Kullerstensgatorna i den pittoreska stadskärnan lättar affärernas julpynt och uppstämningar. I Sölvesborg har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson suttit i kommunfullmäktige sedan valet 1998. Han bor knappt tre minuter från centrum i en liten villa i Mexiteg. Kom in i lilla stugan. Tack, tack. När vi träffar honom har kravallerna i Rosengård nått sin kulmen. Och i medierna kan man se bilder på brinnande bilar och ungdomar som kastar sten på polisen. Det här bygger ju mycket på ett problem som vi har pekat på ganska länge nu. Han, de här kravallerna, så vitt jag har förstått det, har ju sin bakgrund i att man har stängt en moské. Eh, och det, det är ju det vi har varnat för hela tiden. Att, att när, det, ett, det, när det svenska sammajoritetssamhället krockar med de här, de här minoritetssamhällena som nu håller på att byggas upp, då uppstår det den här typen av konflikter. Och det, det är en fullständigt naturlig utveckling i ett splittrat, multikulturellt samhälle. Jimmy Åkesson berättar att han blev aktiv i Sverigedemokraterna runt 1995. Efter att Mikael Jansson hade valts till ny partiledare eftersom Jansson började ändra partiets image till ett mer konventionellt parti. Då var Jimmy Åkessons oro för invandringen redan väckt. Jag var i fyra-femårsåldern så flyttade jag med min mamma till, till en lägenhet eh, och eh, i Sölvesborg. Då. Och, eh, I det här området så, så kom det så småningom väldigt mycket invandrare från, från, ja, från andra länder. Då. Eh, och... Det gjorde att området förändrades ganska radikalt. Det uppstod grupperingar på gården där vi barn lekte. och ja, Det blev någonting annat än vad det hade varit så att säga. Och det upplevde jag som negativt. Och jag kunde koppla det direkt till inte till invandrarna som enskilda individer utan till att det hade kommit så många så snabbt. Vilket gjorde att jag drog slutsatsen att det här kan ju inte vara bra. Men tror du inte man kan hantera de konflikterna utan att uh, göra slut på månkulturen så att säga? Det tror jag väl inte i och för sig. Jag tycker att det visar sig väldigt tydligt nu att det går inte att hantera. Men sen tror jag inte att det här är slutet utan det är nog bara början. Man tittar man ute i Europa, i England, inte minst i Holland- Frankrike, Grekland nu sista tiden här så har ju de här kravallerna varit enorma. Jimmy Åkesson berättar att hans dröm och övergripande mål är att återskapat det svenska folkhemmet. Ett slags homogent samhälle med samma värdegrund där alla kämpar åt samma håll. I hans ombonade hus i det kaffedoftande köket med bondkatten som stryker omkring känns också Rosengård eller Hammarkullen långt borta. Det övergripande problemet är att den svenska välfärdsmodellen inte går ihop med invandringen, menar Åkesson. Invandringsfrågan spiller därför över på alla politiska områden. Vi har ju ett invandringsperspektiv på det mesta eftersom vi har sett att det, menar, om nu invandringen kostar tiotals miljarder om året så påverkar det ju välfärden. Inte minst det påverkar våra möjligheter till, till att bedriva en effektiv fördelningspolitik. Det påverkar våra möjligheter att förbättra tillgängligheten i vården. Det påverkar våra möjligheter att... Eh, om modern litteratur i skolorna allting påverkas ju av att vi lägger pengar på någonting annat på sikt så måste vi välja om vi vill ha välfärd eller vi vill ha mångkultur Ni säger ju ofta det att ni säger vad folk tycker, jag har jag läst flera gånger varför får ni inte fler röster då? Det hänger ihop med, med partiets trovärdighet eh, i större utsträckning än, än eh, någonting annat. Eh, vi har inte varit trovärdiga helt enkelt. Nu tycker jag att vi börjar bygga upp någon slags förtroende på ett helt annat sätt. Bristen på trovärdighet är det ständiga dilemmat för Sverigedemokraterna. Den har framförallt att göra med det som Mats Tolgen tidigare gav uttryck för. Att Sverigedemokraterna mer eller mindre var en del av den så kallade nationella rörelsen. Alltså den högerextremism som funnits i Sverige i olika former sedan 20-talet. Åke som vet att historien talar emot dem, men han har inget intresse att rota i kopplingarna till bevara Sverige svenskt eller någonting annat. Jag upplever inte att jag har något arv ifrån dem idag på det sättet att jag behöver ta, ta avstånd ifrån dem eller att jag behöver bry mig om vad de gjorde överhuvudtaget egentligen. Den 7 januari 2009. I Värtahamnen i Stockholm kliver ett trettiotal demokrater på färjan till Tallinn. Bland dem finns Ungdomsförbundets ordförande Erik Almqvist, viceordförande William Petzell, partiledaren Jimmy Åkesson och partisekreteraren Björn Söder. Kalibers reporter Caroline, som nu har blivit invald som suppliant i Ungdomsförbundet är medbjuden. Uh, Tallinresan har blivit en tradition i SDU, Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Nytt för i år är också att det är en konferensresa med politiska förtecken, inte enbart en nöjesresa. Uh, the group is maybe SDU. Yeah. Uh, SDU håller sammanlagt tre konferenser under resan till Tallinn. På den första berättar Almqvist att ungdomsförbundet ska införa gratis medlemskap- Målet är att få tusen medlemmar. Då kan de söka statligt bidrag och få över en miljon kronor. Men det finns ett krux. Ett kriterium som de kommer att försöka fälla oss på är att eh, statliga bidragsmyndigheterna har sagt att organisationen måste vara demokratisk. Almqvist är orolig för att bidragsmyndigheten ska hävda att SDU's syn på invandringen är odemokratisk. Han föreslår därför att de skrotar det nuvarande programmet. Och antar ett miljöpolitiskt och ett europapolitiskt program. Och använder sig av moderpartiets invandringspolitiska program under det här året. Då borde bidragsmyndigheten bli nöjd. Mötet varar två timmar. De äter middag och på kvällen är det fest. Under den här resan spelar vi också in det som sägs i hytter och restauranger utanför de rent politiska mötena. Det är just här i de informella sammanhangen som partiledningen ska visa vägen och sätta gränser och visa nya unga Sverigedemokrater vilka normer som gäller. Den här kvällen tar de vägen förbi karaokebaren. Efter karaokebaren samlas de i en av hytterna och sjunger vidare. Caroline, Jimmy Åkesson och några från Ungdomsförbundet. Det är högt i tak. Jussi Björling blandas med Magnus Uggla och Werner från Heidenstam. Och en sång som inte finns på skiva. Alla fall med gick på bio. Alla stämmer in i den här sången om hur Palme blev skjuten och hans fru blev enka. Partiledaren Jimmy Åkesson gör ingen markering utan han sjunger med. Åkesson var sex år när Palme blev skjuten. Men som partiveteranen Mats Tolgen tidigare berättade har Palme blivit en symbol för det multikulturella samhället som Sverigedemokraterna inte vill ha. den 8 januari. Restaurangen Olde Hansa med sin rustika inredning och sin medeltida musik blir ett av de ställen som Sverigedemokraterna besöker under vistelsen i Estland. Gud bevara kungen och kärlekslandet. Skål! Det blir ett hektiskt dags. Politiska konferenser, restaurangbesök och nattklubb och för många en sen kväll. Morgonen den 9 januari är alla trötta. SDU har en konferens till att klara av innan de tar färjan hem. Det gäller det miljöpolitiska programmet. En i gruppen håller ett anförande. Det har ju gångpannat sagt att alla seriösa forskare är överens om att det förhörda koldioxidvärdet bidrar till ett globalt varmre klimat. Med då katastrofala följder. Men är det inte det ungefär som att säga då att alla seriösa samhällsdebattörer är överens om att... Mångkultur är bra nödvändigt. Det blir då någon typ av stigmatisering av alla som har en avvikande åsikt. Han tycker att SDU ska vara skeptiska mot vad han kallar för klimathysterin. Att SDU i sitt tidigare program lagt sig platt för de gängse klimatrönen. Vi, vi har köpt det rakt av i det här programmet. Min förhoppning är att vi ska mer eller mindre stryka varenda ord av koldioxid i vårt program och fokusera på helt andra saker. Stryk allting med ordet koldioxid i miljöprogrammet. Fokusera på andra miljöproblem istället och gör partiet till det mest kärnkraftsvänliga, summerar han. Det är oklart om det här förslaget införlivas i SDU's nya miljöprogram. Alltså det program som ska vara med och säkra det statliga bidraget som Erik Almqvist tidigare talade om. Det program som ska göra SDU tillräckligt rumsrena för att inte betraktas som odemokratiska. På kvällen lämnar färjan Tallinn med Sverigedemokraterna ombord. Stu har hållit sammanlagt tre politiska konferenser och slipat på delarna i det nya partiprogrammet. Erik Almqvist och några andra sätter sig i restaurangen. Ja, du, vet du vad Somalia säger när jag ser skickor med Ja, klassbord Vet du vad som Somalias äh, nationalsog är? <gör> <gör> <t Axie> Vet du vad en somalier med sesamfrö på huvudet kallas? med Quarter pounder. Vet du vad en somalier säger när de ser en streckkod och ett klassfoto? Vet ni vad en somalier med sesamfrö på huvudet kallas? En quarter pounder. Det sista skämtet kommer från Ungdomsförbundets ordförande Erik Almqvist som också sitter i partistyrelsen. Han är den person som ska fostra nya unga Sverigedemokrater i deras ideologi och praktik. Han är också en av de Sverigedemokrater som syns absolut mest utåt. Och utåt är Erik Almqvist inställning till främlingsfientlighet klar. Så här sa han när Kaliber träffade honom för en öppen intervju i Malmö alla åsikter som är alltför ideologiskt avvikande är oacceptabla. Det gäller både rasistiska åsikter och socialistiska åsikter. Kalibers reporter Caroline går med i gänget i en av hytterna där de lyssnar på musik. Vilken grupp är det? Utan att hula är det. Nej, alltså nu. Vi har skreglats över haven snart nog i 20 år när kring bandet Ultimatule var som störst i början på 90-talet men de hamnade i onåd hos skivbolagen när det kom fram att de haft kopplingar till högerextrema grupper men Ultimatule har öppet tagit avstånd från nazism. Den musik som SDU lyssnar på den här kvällen går mycket längre i sina texter än Ultimatule någonsin gjort. Nu ska vi Låten som Erik Almqvist sjunger med spelas av gruppen Fydung och heter Folkligt uppror. De sjunger om en nordisk revolution där nordan vinden ska vina genom vår evige fiendes märg och ben. Vi frågade Anna-Lena Lordenius, författare och expert på högerextrema politiska rörelser, vad de här texterna innebär. Alltså det där är väl väldigt typisk vit maktmusiktext egentligen. Det är inte helt ovanligt att även då här symboliska texter. I andra texter talar bandet Fydung om att skära ut Sions hjärta. Alltså att döda judarna. De sjunger om raskravaller, om att bränna ner Rosenbad. Samma ideologiska innehåll finns också i mjukare musik. Som i bandet Svensk Ungdom. Fyden för nog öppen och slä kvar. den genom hänklaren. Så kommer det. Vi har fallit i fiende här och nu. Får man gå ut om man ska röra? Jag tror det. Nu måste jag röra på talet. Folk för folk och land. Gör det dikt nu, när kanten tar vi. Här är det William Petzell som sjunger med i svensk ungdomslåt Sverige har fallit. William Petzel sitter i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Borås och är vice ordförande i ungdomsförbundet. Det kanske låter som Björn Afselius, men texten manar till strid mot fienden som har belägrat Sverige. Han syns flitigt där det åkras och köpslås hit och dit. Snacka skit kan du vår kosmopolit. Ja, det där är ju väldigt tydliga referenser till judarna. Den här gamla nidbilden av juden som ochkrar den. Och det här med ordet kosmopolit, det är, det är också ett ord som man använder för att, för att ersätta med, med juden ibland i vissa sammanhang. Man pratar ju om att judarna har då inget hemland. Vi för sig har de ju fått det, men, men de, de har åstunder och försvärt här de finns överallt och de är kosmopoliter. Och så där pratar man i, i just nazistiska texter ibland. Han på och kan åt moral. han är smyken och svekfull och krång. Det här är absolut en vit makttext det är ju helt klart alltså, det, Vi har ju en vit maktrörelse Och vad man ska dem nationella rörelser kallar de, sig själva. de är inte demokrater, de är rasister De har en del rötter bak i 30-talsnazismen och sådana. anna lena Lodenius har följt Sverigedemokraterna i många år Och har precis gett ut en bok om partiet Men hon hade inte väntat sig att ledande Sverigedemokrater Lyssnade på den här musiken Jag trodde nog att, faktiskt att, man, att man ändå hade liksom fjärmat ifrån det där att det inte förekom på det sättet längre. Nu måste vidare till för land. En nu när kampen tar vi. De som sitter i hytten när den här och andra låtar av svensk ungdom spelas är bland annat Erik Almqvist och William Petzell, men också Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Senare lämnar partiledaren gänget åt sig själva. Almqvist och Petzell diskuterar musik. Friheten lever väl är ju faktiskt ganska kul. tycker jag. Ja, det är faktiskt. Ja. Men det är coolt. Nej, det är inte kul. Men det är som gamla, det spelas ju fan i svenska marinen och sånt för Ja, herregud. Kampaste den har Ja, kul så ska det ju militärt. Vilken då? För att de lever. Jag hatar det faktiskt. Sant i marxistisk låtning. Ja, det är en mörk ungdom. Nej, det är inte alls. Nej, okej, okay, det var det det, det, är riktigt, det är en riktigt nazilåt Det är <hör> en låt som William Petzell börjar sjunga på i skriven av Sven-Olof Lindholm och precis som Erik Almqvist säger är det en riktig nazilåt men de hittar snart en gemensam låt Den där vi ser borgarna som ja, ligger på oss på oss lakna står i brand Då vi vill höja och ro Sverige vakna Kring varje och på signalen mot förtryckan. Det här är friheten lever. Låten skrevs av Sven-Olof Lindholm och är den mest kända av alla nationalsocialistiska kampsånger i Sverige. Sven-Olof Lindholm var på 30-talet partiledare för Nationalsocialistiska Arbetarpartiet och är den svenska nazismens mest framträdande person. Han sånger av kultstatus inom den nationella rörelsen och tolkas flitigt av band i vit maktkretsar. Det är alltså den svenska symbolsången för svensk 30-tals som Erik Almqvist kallar för en cool, antimarxistisk låt. Men Kaliber i förra programmet visar att det förekom en rasistisk jargong på Sverigedemokraternas politiska möten. Hävdade partiledaren Jimmy Åkesson att det rörde sig om perifera medlemmar. Främlingsfientlighet var inte något problem överhuvudtaget. I det här programmet har vi sett hur ledande och offentliga personer inom Sverigedemokraternas ungdomsförbund och partistyrelsen till lika människor som sitter på poster i kommunfullmäktige skämtar om somalier lyssnar på vitmaktmusik och sjunger nazistiska kampånger och hur partiledaren Jimmy Åkesson sitter med när musiken spelas. Hur vanligt förekommande är den här typen av musik? När vi gick igenom ungsvensk.se, SDU:s forum, hittade vi återkommande referenser till vitmaktmusik när medlemmarna diskuterade sin musiksmak. Men utåt tar Sverigedemokraterna- både Ungdomsförbundet och Moderpartiet- gång på gång avstånd från rasism och nazism. Här var det meningen att det skulle vara en intervju- med partiledare Jimmy Åkesson. Kaliber avtalade med Martin Kinnenen- som arbetar på Sverigedemokraternas pressavdelning- att vi lördag förmiddag 4 april- skulle ringa partiledare Jimmy Åkesson och ungdomsordförande Erik Almqvist. Vi skulle spela upp hela programmet och därefter göra en intervju- där de skulle bemöta det som sägs. Åkesson och Almqvist lyssnade på programmet klockan tio på lördagen. Efteråt sa partiledaren att vi kommer att kommentera det här- men vi kommer att kommentera för seriösa medier- Därefter lär han på luren och har inte gått att nå Hej kalibet. Jimmy här. Jag kan tyvärr inte svara just nu. Är det akut så kan du försöka nå mig genom Martin Kinnen på kansliet. Du kan också prata in ett meddelande... Så här säger Martin Kinnen på pressavdelningen när vi ringer. Ja, det enda jag vet var att de skulle överväga och, och lyssna på inslaget överväga det var inte hur man ville göra intervju. Det var inte vad du sa till mig. Du sa att han kommer att ställa upp, eller hur? Nej, det har jag inte sagt. Jag sa, jag sa att han skulle ställa upp upplägget att eh, fundera på om man vill svara på frågor och sedan och, och, så, och, och sen då göra intervju eller inte göra intervju. Men så du, du, vi vill ju att han ska få en chans att bemöta det här. Då vill ja. han inte ta den, eller? Ja, inte Kaliber, uppenbarligen. Inte Erik Agnist heller? Jag utgår från att det var helt enkelt de bägge. Men då är ni helt på det klara med att det här kommer stå okommenterat när det sedan ut? Ja, det, det är väl det är så det får bli. De högst ansvariga, ungdomsordförande och partiledare, svarar alltså inte. Det är bara en av de ansvariga som håller fast vid överenskommelsen. Det var han som sjöng Sverige har fallit- som Anna-Lena Lodenius beskrev som en tydlig, rasistisk, vitmakttext. William Petzell, som sitter i kommunfullmäktige i Borås- och är viceordförande i Sverigedemokratiska- ungdomsförbundet. Eh, svensk ungdomslåt Sverige har fallit. Vad handlar det om tycker du? Jag har faktiskt aldrig lyssnat eh, speciellt mycket på själva texten. Men du eh. kunde den utan till? Ja, det kunde jag eh, förvisso. Men det handlar ju givetvis inte om att vi ställer oss bakom de här låtarna utan snarare att vi ironiserar över dem. Eh, och eh, jag vet att vi i något annat sammanhang sjöng någon känd kommunistisk kampsång. Så givetvis så tar vi avstånd från samtliga av de här låtarna och som jag sa det är snarare så att vi ironiserar över dem Tror du att det gick fram till de Sverigedemokrater som var med på den här resan att det var ironiskt som ni spelade all den här musiken? Ja, med tanke på att vi skrattade vid flera tillfällen så framgick det väldigt tydligt och eh, jag kan ju säga det också att jag personligen har alltid varit en vän av, av Israel och det judiska folket och jag har öppet tagit ställning för Israels existensberättigande på min blogg vilket står fritt för alla att läsa Tycker du om den här musiken? Nej, det gör jag verkligen inte. Nej. Men varför spelar ni den då hela tiden? Det här är inte svensk ungdom, det är inte det enda exemplet på den här resan. Det spelades Fyrdung också bland annat. Och ett flertal andra, andra låtar med samma innebörd som är tydlig vitmaktmusik, Alltså rent nazistisk musik. Fyrdung och, och det, där, det där har jag inte hört talas om. Och det är inte ett något band som jag känner igen överhuvudtaget. Men just svensk ungdom ironiserade vi över och väl Knutna Nävar som är något känt gammalt kommunistiskt band. Och det här är ändå en ljudupptagning där er infiltratör smygfilmar oss i vår privata hytt. Och det är där framförallt jag tycker diskussionen bör handla om hur djupt oetiskt ni har agerat genom att smygfilma mindreåriga ungdomar. Det här är inget kompisgäng som är ute och reser, det är ett ungdomsförbund och en partiledning. Vilket ansvar har ni som ledning och du som vice ordförande för att föregå med gott exempel och visa vad som gäller när det är normer och gränser? Vi är väldigt tydliga med att sätta normer och gränser och hade man hört bland annat den ljudupptagningen på det förbundsstyrelsemötet som er infiltratör också smygfilmade så hade det framgått väldigt tydligt vilken värdegrund som, som ungdomsförbundet har då vi, då vi just diskuterade eh, en person som hade uttryckt sig eh, lite olämpligt i ett helt annat sammanhang, inte under den här resan. Men tycker du att ni tar ansvaret för att sätta gränser för normer? Så, som gäller i SDU inför unga nya medlemmar. När, ni, när du faktiskt är med, då sjunger den här musiken? Ja, som sagt, jag ironiserar över den. Och det framgick väldigt tydligt för alla andra ungdomar. Du menar på fullt allvar att eh, ni spelade och sjöng den här musiken som ironi? Ja, precis. precis. De ledande här, Jimmy Åkesson och Erik Almqvist, har hastigt bestämt sig för att inte bli intervjuade. Du väljer ändå att svara? Kan du säga varför? Ja, just därför. För att eh, jag tycker att man verkligen gör en höna av en fjärde i det här sammanhanget. Hur menar du en höna av en fjärde när ni spelar nationalistisk musik eller vitmaktmusik? Ja, nationalistisk musik i form av ultimatule och så, det, det, ser, det har jag ingenting emot överhuvudtaget. Eh, men just i det här sammanhanget, som jag nu har sagt, vid tre tillfällen så ironiserade vi. Och eh, vi spelade även någon kommunistisk kampsång som alla kände igen. Och vi satt och skrattade åt det. Jag har lyssnat på de här banden. Jag har inte hört någon kommunistisk kampsång. Men du tycker alltså att det, det är okej att sjunga nazistiska låtar? Alltså, inte, inte om man... Kul? inte inte. Jag tycker inte det är okej om det är så att man tycker att ens åsikter överensstämmer med det som framkommer på låtarna. Och vi tar avstånd, som jag sa, från själva sakinnehållet i de här texterna. Men vi ironiserade över det. Men på vilket vis tog du avstånd till det här budskapet det här svenska ungdom är en tydligt, det, det är verkligen en eh, vit maktlåt den handlar om, texten beskriver hur Sverige tas över av onda främlingar som är snikna och, och svekfulla och hur det är vår plikt att ta till strid för folk och land eh, och ta till kamp mot den här, de här fienderna är det, ja. är det kul? Nej, alltså det beror ju, alltså, nu får man ju också, också till var och en att tolka de här texterna lite känner jag. Men som sagt, vi ironiserar över låtarna och vi tar bestämt avstånd från själva sakinnehållet. Partiledaren Jimmy Åkesson vill alltså inte bemöta det som sägs. Det här är några av de frågor vi velat ställa. Hur ser du på att vit maktlåtar en del med rent nazistiskt innehåll, spelas och sjungs av ledande personer i ert ungdomsförbund. Vi visar på hur ni som ledning agerar. Det är i de här sammanhangen som unga nya medlemmar ska få ett grepp om vilka normer och gränser som gäller i partiet. Tycker du att ni tar det ansvaret? Sången om Palme, som du initierade att sjunga. Vad tycker du att den står för? Är det en kul social sång att dra som etablerad partiledare- när man träffar unga, nya medlemmar? Reportrar Ola Sandstig och Sanna Klinghoffer. Reporten som på Kalibers uppdrag gick med i Sverigedemokraterna heter Karolin. Nästa söndag fortsätter vår granskning- om du vill veta mer och se filmer och läsa mer- gå in på wwwsrse p kaliber Producent är Sanna Klinghoffer. Jag heter Anna Jakten.